Se tudo na vida é relativo, relativa também à ideia de que cada um faz da felicidade. Para uns, felicidade é dinheiro no bolso, cerveja na geladeira, roupa nova no armário. Para outros, a felicidade representa o sucesso, a carreira brilhante, o simples fato de se achar importante, ainda que na verdade as coisas não sejam bem assim para outros tantos ser feliz é conhecer o mundo ter um conhecimento profundo das coisas da terra e do ar mas para mim ser feliz é diferente ser feliz é ser gente é ter vida é como dizia o poeta é bonita é bonita e é bonita felicidade é a família reunida é viver sem chegada sem partida É sonhar, é chorar, é sorrir. Felicidade é viver cercado de amor. É plantar amizade. É o calor do abraço daquele amigo que, mesmo distante, lembrou de dizer alô. Ser feliz é acordar às cinco da matina, depois de ter ido dormir às três da madrugada, com sono, e para lá de cansado, só para dar uma pontinha da cama para o filho dormir. Ser feliz é ter violetas na janela, é chá de maçã com canela, é pipoca na panela, é um CD bem mela-mela para esquentar o coração. Ser feliz é curtir do sol radiante, o frio aconchegante, a chuvinha ou temporal. É enxergar o outro e sabe-se lá quantos outros que cruzam a nossa estrada. Ser feliz é fazer da vida uma grande aventura, a maior loucura. Um enorme prazer é ser amigo, mas antes de tudo é ter amigos, os mais fiéis que puder.